Отут ланцюг в уніформах почав огортати нашу гурт. Берімося під руки. Усі так і зробили, лише перед лицем зорганізованої навали. Одні потягнули вперед, а інші назад. Добряче шарапнуло, і я відчув, як юрба відриває мене від дівчини. Я боляче вчепився за неї, аби перетягнути на цей бік, однак поміж нас утиснувся шерих у погонах. Гальбіно. Я згадав, що немає її телефону, але як було просити його зараз? Нас притиснули до стіни, я бачив поза портопейними спинами, що вони і натовпи з Альбіною намагаються притиснути під сусідню споруду і взагалі випхати з вулиці, бо серед них не було іноземців. От чому? А ті, що були з нами, вражали. Я не бачив на жодному їхньому обличчі ні зацікавленості, ні розгубленості, ні страху. Споглядати рішучість на жіночих обличчях то було відкриття для мене, молодого. Мовчанка порушувалася подекуди автомоторами, які то запускалися, то глушилися, і я потроху розумів, що тут нам не зроблять нічого такого, що зробили б. І канадійкам пам'ятаю, що найбільше не хотілося мокнути від поливалок, чиї переповнені цистерни сотали воду на асфальт. Через кілька років лише я довідався, що нас тоді фотографували на чутливу плівку. Хтось упізнав і мене, але не за адресою. Прийшли до школи, яку я закінчив рік тому. Так не зморгнула оком наша заводжі він вчиться у нас у старшому класі. Це була викладачка української літератури Лідія Петрівна-Чайка, яка ту літературу вчила не лише з книжок. До війни була критиком, а коли почалися посадки, переїхала на село в школу, де й оттерпілася. А в 60-ті, коли почали ламати ненависну програму, вона розцвіла. Ще пак до підручника війшла проза Довженка. І от що зробила ця жінка. Взяла і написала їм на мене характеристику, як научні школи. Знайти б того папірця зараз по архівах та поцілувати, бо то фактично була перепустка в майбутнє. Травнева ніч заповзла за комір. А хто був у вишиванках, той й тиснувся одне до одного. Добре, що чого дві терця затуляли уніформісти. Коли? Їдуть, їдуть. Хто їде? Начальство? Притахторився сінький бобік, став дверима задніми до гурту, і звідти випущено кілька чоловік тих, кого заарештовано під пам'ятником. Що вам роблено? не вгавали канадійки. Та нічого бралися ті до цигарок. Дуже довго встановлювали особистість. Не знаю чи був серед них стуз одне обличчя надто примітне було присутнє. Миколи Холодного. Він і тут побував. Ну, а тепер усі по домам. Радів майор також. От нарешті і скінчилося, і потроху ця Київська вулиця розсоталася, і отак ми ніколи більше з Альбіною не зустрічалися. Ні тут, ні де інде. Явина номер 3 Біля колишньої Галаганівської колегії тягнуто з фургонів до середини блискучі кабелі, приступаючи я зустрів давню співробітницю літературного музею. Що затівається? Ще одна подія, раділа старенька, починається поновлення Миколи Лукаша, бо він поновив нашу літературу. А чому, скажімо, не плужника? А вона подивилася на мене як на вчорашнього, а ви не знаєте? А він зібрав словника рідко вживаних слів, такого, що в одному їх аж шість, а наша академія, наук ще й досі не ладна осягнути того, то ж вирішили що дешевше буде надати цьому року самому Лукашеві. Вона ждала ще розмови, а я не наважувався. А до стуса багато ходить? Ой, не дуже. Отакої. Скільки це коштувало? І от маєш. Чого ж так? Бояться. Характер у нього самі знаєте який. І от щоб приходити, дивитися на нього. Знаєте, народ у нас увічливий. Отак легко ми вживаємося, легко живемо. Ще б учора спадкоємці духу зробили б тут облогу, аби хоч край ока глянути на ославленого поета. Що ж їх пригнічує? Як не дивно, в поновленні стуса допомогли численні фонограми з його голосом. Ні, по радіо виступати його не допускали. Просто стукацькі мікрофони часто фіксували його голос, і тепер, лише вилучивши з тих записів,